Esse é o novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou. Edson, i n i g u a l á v e l Produções. E meu parceiro Bradinho, diretamente da Colômbia. a e d トマトト e ラロプレッチンをともじ v んと。ああ、やめるよ。 だってエピタコアジェット、お braço だいぃ i n h De banilho! Vamos juntos, Felipe, tô aqui pela retaguarda com meu grande parceiro Rodrigo RP. Rodrigo, pro meu n o m d esse cara aqui acabou de chegar de viagem, chegou no aeroporto e veio curtir o hobby aqui no Caribe. A gente recebe esse cara com muito carinho. Ele veio conhecer o robô Agindo do Século, c o m i s s a r a m e s p e t a E já mandou a r r i a d e 0 baldes aqui. aqui. Eu tô ao lado dele. Uh, uh delícia! a o r a Rodrigo r i segura a pressão se do e s p r e s á c u l Se você se for menina, Tô p r e s a n do quebro no vermelho. Eu preciso de morfina. Vai, <risos> estira toda sua asa. ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジ c パン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャパン、ジャ Família t i r a b a r a t o dia、Meu、aniversário do Willian. Andrei, Aí no camarote número u、um, 1, tamo junto, Willian. v i n a comitiva do t a b a n ã invadindo hoje o Caribe. É, se você se for, então vai chover. Chover é, por você. Vem mais uma. Bora, Christian. Grupo Pagodeon.、Oh. a q u、uh, e comigo, abraço, maninho. Treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Vamos juntos com, com a gente! v a m s n o s e n o você, e u Deus! As nossas se problemáticas: se a u l a d o do Rob, a Big a a r HL, e a c i t i a JoJo, a Tatá, o t o n i n h o lá no Sushi da Mauriti. Não poderia faltar nessa, tamo juntos! e s c r e v e aí! チーム、e ー e チーム、チーム、チ e m e ーム、チ e ム、s ーム、チーム、チーム、チーム、チーム、チーム、チ b ム、m e ム、チーム、チ m ム、チーム、チーム、チー a チ n ム、チーム、O ーム、チーム、チー o チーム、チーム、o ーム、チー o チーム、チーム、チーム、チ a r チ o ム、チーム、チー o チーム、チー a チ lado direito, a ー lado direito. ーム、チーム、チーム、チーム、チー o チーム、チー o o ーム、チー e チ t o <os> s ーム、チーム、チ o s チーム、チーム、チーム、チーム、 《ましておい Ainda ontem e terminou o fornecimento de, de empresário Bad Boy, o maior distribuidor de gelo do estado do Pará. Empresário Bad Boy, e m p r r e s á i o b a do b y E do nosso parceiro e p a t r ã o vou... Betinho Promoções. b vou... Ele t i n h o Promoções e e a sua guainhirista, mas e m p r e ao lado.、Hein? E a Paixão. a n d r Elisa Paixão. Enquanto isso, cobiçado, vai me empurrar. Caribe! Oh, oh, oh, Sucesso! Oh, oh, oh. Bora começar, d、ah, o o beijo Mãe é a primeira dama, t a m b é m f i l h o Ao lado, a n j e n é melhor! Ao lado é! Comigo, tu sabe, esqueci sim! sim. Sua... Isso!、Ah, dizer, claro que sim! Quero, Já vieram de lado do Gilmar do Rubim? a s c u r t i r a q u i Sexta-feira, o Rodrigo do Croco vai trair a pátria, viu? Ele vai lá pra casa da cerveja curtir o robô mais lindo do século. Tu sabes que sim, né, Rodrigo? Então vou detonar, Júnior. O DJ Rafael Mauro Sort Warner de お前たちのこと言って a んだよな Por ti, ao teu lado agora eu sou feliz, amor louco. louco amor. Os amigos do Tira Barato、ah, e a parceria fechada com、um、Robson, o meu parceiro William, me o aniversariante、sim. hoje, o meu parceiro coreano, o Frango, o Toninho Chou e o Pescada, meu irmão, tamo junto.、É. e sei que onde estive. e i s d t á pensando em mim. Olha quem está comigo aqui ao lado das Ariel 1 e 2. Elas estão representando hoje mais uma vez o Robin. Ariel, vamos para cima! O r o b i chegou no Caribe! A aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robinson. Sim, novo Mega r o b i s o n A, a, a, a nova cara era cara espetacular. Isa, o t r i t s o um de doboizinho. p、e、i c a r、um、no talentinho, quebra de ladinho. Flexiona a boca. O som nesse pontinho. p i c a r no talentinho, quebra de ladinho. Flexiona a b o h a Ué, ele tudo isso tá comigo? Abraço, Ué, ele todo. i c a r no talentinho. ジュードコ・ <O S 2> u イ a ソナポー n お prefeito de Bragança、Tamo ードコ・カイグ、カーノ・タレ doutor Mauro、Henrique Castelli、O Aminaldo、n ナ、Henrique Analista、também トムジュソナ、Henrique Amar, tá toda galera、パ a オ Laleto Paiva、e m b r a s a d a お criador da brincadeira、きとくがビ r なき e n ada q u e b、O balão já tá aceso、e eu já tô b、oh. e m q u e n t o ソ r えよ、これ、へ e こ t へい、な、m んちえ、へい、な、もんちえ、u い、e い、へい、へい、へい、へ u へ e へい、へい、へい、へい、へい、へい、e い、へい、へい、 you、mm -hmm. パンダの o たちがいるから、パンダの人たちがいるか t パンダの人たちがいるから、パンダの人たちが i るから、パンダの人たちがいるから、パ h ダの人たちがいるから、パンダの人たちがいる o ら、パンダの人たちがいるから、パンダの人たちがいるから、パン i の人たちがいるから、パン i の人たちがいるから、パンダの人たち h いるから、c ンダの人たちがいるから、パ h ダの o たちがいる o ら、パンダの人たちがいるから、パンダの人たちがいる o ら、パンダの人たちがいるから、パンダの人たちがいるから、パンダの人たちが i g o ら、パンダの人たちがいるか t パンダの人た c がいるから、パンダの人たちがいるから、c ンダの人たちがいるから、パンダの人たちがいるから、パンダの人たちがいるから、パンダの人 Lá em c r a c i casa d cerveja.、Trocaiça. E aí, Blake? Vai se sobrar. As novinhas da gaiola e s t o u na onda embraçada. Sim,、e、vai f a l a r vai f a l a r vai falar, vai falar. Vai falar o Blake, vai. d a l e meu hobby! O meu parceiro c e bola, ele, o r ô m a l o e todos os cabeleiros do Clay. O pai do Blake, pai. s á pro Blake, vai fazer uma vinheta ao vivo aí! Eeeeee! s a daquele grito famoso, Blake, aí, break, garoto! Blake, blake, blake, blake! Sacode! Inspira paulette agora e contagia aí o Caribe, vai, vira, vai! Eeeeeeeeeee! Felipe c o m i s s a d o Tu arrasa, desgraçado! <risos> ao vivo é mais caro, viu? Isso! パソティー、ダフ pra o Nunca vi d e r r a d o lado esquerdo. Ao lado esquerdo. Ninguém s e c u r a essa metralhadora de mulher。Alô、ト n ーの Ela passa maravilhosa. Rapacha, que é d i e r o Rapacha, que é dinheiro! Rapacha, que é dinheiro! Vai! Virei!、E、Cobiçador! Fala, Para Pepomático! Eu tô ao lado do meu parceiro, Negão, considerado、Vai、ele fumaça. É o Fumaça, o t a r i b ã a l a tá todo mundo com a、Vai、gente aí? Prepara tudo, c o m i s ç a d o Estou、passar. dominando o lado、é、esquerdo do Rob, meu irmão! Ao lado esquerdo! É mais um do GG, blogueirinha! <risos> Deixa o copo dela, deixa ela embebida. Deixa o copo da duda, aí hein? Noite é dela, deixa ela t Deixa a Rafaela extravasar também. Com、um、crush, meteu logo um bloqueio. E nossa amiga Ana Paula? c h e g a e l a Primeira dama do Ratinho de Divulgações. Bem b o g u e i r i n h a solteira e danadinha. Hoje, lá, hoje ela perde a linha. Segura o estúdio mal da Cafa Guiné.、Ah, hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha. O estúdio de beleza. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Que、lá. cuida da beleza das funeradas.、Ah, hoje ela... Lá no Guamar. E、agora... enxugar, oh, oh. Deixa o mal, deixa a m i r i n a bater pra quê? Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Meu a b e ç a d o é mais uma. Fala, meu gordinho. O aniversário、Pera. hoje é da Ju Martins, meu irmão.、Se、a Ju Martins tá de b e n ç o hoje. Se ela quer um parabéns teu, cabeçado. Tente... Alô, Ju. Tente... Um parabéns, Se não mais um beijo, bebê, pra a você, viu?、Vira. Papai do céu te abençoe.、Vira. Te traga felicidade. Paz, Tira. saúde Tira. e muito hobby no teu coração,、Descer. garota. Vai acelerando tudo no Caribe, Felipe c o m i s s a d o Vai agora. Passa a missão, passa a missão, passa a missão. Eu tô ao lado do meu parceiro Galo, o homem que comanda e c o r a sim, bicho. É mesmo, é. Olha só, domingo vai ter p u t i n h show, ancho o r e ã o e o Galo tá comigo na retaguarda. Quem disse, Jefferson? Para tudo que eu quero ver teu show de robô e o bagulho vai ser do o o Galo. Prazer em e vez de receber no show do espetacular, o homem comanda e c o r a sim, c o m i s ç a d o r DJ i ダダ e DE ダ e r r a ダダダダダダ o ダ u ダダダ m ダダダ a ダ a ダ e ダダダダダダダダダダダダ a ダダダダダ e ダ e ダダダダダダダダダダダダ u ダダ a ダダダダ a ダダ a ダダダダ r ダダダダダダダ s ダダダダ a ダダダ a u ダダ n ダダダダダダ a ダダダダダダダダダダダダダダ e ダダ u ダダダダ b e ダダダダダダダダダダダダ ピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカピカ O Henrique passou bolado com duas c h u c a s na garupa. O Henrique passou bolado com duas p u t a na garupa. Chamou no grau, cuidado c h u c á pra nós、no e、o pamó pundá. c h a m o E meu parceiro Paulo! c h u c á pra nós pamó p u á Aqui com a gente, ele b o c h e c h a Tomando tones e mais algumas. Pô, curtindo, se divertindo. c u、no、i n d o r o b i n Chamou no grau, cuidado c h u c á pra nós pamó pundá. Para as mamaduras no B que eu vou levar essa praia e、oh、l a vai ser papapá. パイパイパイパ e パイパ a パイパイパイパイパイパ a パイパイパイパイパイパイパイパイ a イ a イ a イパイパイパ s パイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパ a パイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパ a パイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイ a イパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイパイ toma, パイパ Toma, toma, toma, t o m a rajada. Agora toma, toma, toma, t o m a rajada. Sexta-feira, casa da cerveja em Coraci. a p a s s a aquele teto na r i a Tó, to, to, to, to, to, to, to, o Começando! Fala, Gêverson! Vamos meter um、no、abraço também pro nosso padrão André. Olha só, o Ademar Gonçalves tá com a gente hoje. E Ademar, seja bem-vindo ao Robin, a nossa L e s p e t a c u l a r Ademar! Vai pra puta que pariu! Vai girando, garoto! Senta na hora.、Oh! Ficou f i r m a d o segunda-feira. Robin、oh! na... Kelvin Sou de volta no Caribeon! s e t a na hora! o ィティ・ペドリ s フィルド・ブラジも見ん。p o r r caralho、n v i n h a filha da puta、puta、puta、puta、puta、puta、puta、puta、puta、p a p u a u a puta、p u t u a p i t a a u a puta、puta、puta、puta、puta、puta、puta、puta、p a p u u a e u t a p u u a t a p u t u t a puta、u t a p a p a p u u a e a p a p u u a a t t a t a t u p u Aquela boca Ah, ah Tá procurando cara que nem eu Que deixa l á de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta s a b i aquela sentada que ele perdeu? De deu, deu, deu x i i Agora é tudo meu Seu coração não faz bum-bum a g o r a ela só b a c e com bum-bum Seu coração não f きゃくわ ela só bate c o u u m bumbum bumbum bumbum bumbum bumbum b u m b u u m bumbum bumbum bumbum bumbum bumbum bumbum bumbum E、aí, ah, ah, meu parceiro s a n d e r s o m a g a l h s m a gente também, primeira dama. Ele que representava a guarda do Hi-Fi do Búfalo.、Ah, e agora é r o b i Maninho? Acompanha a gente muitos anos.、Sim. E vem hoje aqui no Caribe Show. Vem jogando, vem jogando. E sexta-feira, so... a partir das três,、ah, vai estar o cobiçado ele lá no BISABA. Tamo junto, Cristian. Junto com o grupo Pagote, o b a r c e ã o da Bacana, meu irmão.、Oh. d i Felipe cobiçado. じゃあ、ファイタ Chega Uma mensagem que eu não esperava, ou uma proposta quase recusada. Eu passara n o i s Fala aí, Júnior! Eu tô aqui, meu parceiro. De j u n t i n e aí, Gil? Você n o m canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto. Fala aí, meu parceiro g i u Tocou os pés no céu. c a í n d a frente e o capim cada segundo. E aí,、e, e, e. começado, já por aqui também com a gente, nosso amigo Lucas, o Patrick, o Jorge, toda a rapaziada do s e t o r abração com todo carinho, tamo s juntos! Vamos começar, começar. Fala aí, Gil! E a comissário, meu parceiro Cris já também, meu parceiro Léo l a n c h e s toda rapaziada. Galera、claro、que veio curtir o Paulo Sou, veio curtir o Rob, é tudo junto、Cuxil、e misturado, meu irmão. Rob e Paulo é uma família fazer só, fazer só garoto. Isso! Você gosta de ver essa união, meu irmão. Tire suas coisas de r ir lá! Diz. Toma! Estou com o apaixonados, solta a voz. Em seu lugar no coração, hoje somos passado. Este é o salário dessa traição. É igual, meu irmão, sou pagodão bonito. Eu amei É só não, é só não. essa não c o m i s s a d o você quer machucar o coração da menina, Júnior. v o t ê é doido, h、ah, Eu i n e vou tentar unir teu coração é, aí, pessoal. c o m i s s a d o c o m i s s a d o Passa a visão, passa a visão. Ele vai estar aqui vai... em Belém do Pará, no Empresa Cusco Bar. E o m vai estar? Cristian, como é que vai ser lá, mano? Bora, ele não, consegue, ele não fala? consegue falar, ele não consegue falar.、Sim. Toca, garoto, toca, vai! l e m b r e se o meu pagodeiro faz um show ao lado do c o m i s s a d o aí na j u a t i m o Vamos lá! Olha só você, hoje me Um pouquinho de cada hoje、um、n o c a r i b e Você não quis me ouvir. Viginho、e、do Granito. Você não quis me o u meu parceiro Jefferson. Vejo, meu amor. E meu parceiro Jess. Também d á todo mundo com a gente. Valeu.、Pena. E aí? Canta. Hoje. Alô, DJ g g u i n h o Cadê você, DJ g g u i n h o Hoje sou eu. Um abraço de carinho pra todos os nossos humanos. Do a i a b l i n d a d o O Fabrício Pipoca. Alô, Pipoca dos Fogos, tamo junto. a É do Multimarcas. E meu parceiro Playboy. Canta, Playboy, canta. Eu acho, eu acho. Você jogou. E o sonho? Você jogou fora. Nunca jogue fora o amor de ninguém, viu? É tarde demais. q a q pena. Mas...、E pena... Posso passar a visão aí?、Aham. Fala lá, papai, vara. Segunda-feira, sucesso no Caribe Show. O águia blindado、Fala. e o som do Robin, né, bandinho? Isso, papai. Sexta-feira já sabe. Não vai ser diferente, viu? Eu já falei pro j ú n i o r Eletrizante que eu tô armando outra sequência já. Olha o galo, olha o galo aqui, ó. Nunca deu uma canelada no. Bora, meu Robin! Se é pra viver um grande amor, sei que é preciso cultivar. Hoje aprende com o que passou. Esse hobby é tudo o t i r a o chapéu, hein? Por i s aprendam, meu amor. Quem amar tem que reparar. E nosso aniversariante no camarote: O meu parceiro Elton Monteiro, é pre... o William Batista.、Ah, seu silêncio de mulher. Não, você... E b r a z e r a Creila. E a Silene. d、e、a sede do Raimundinho.、E、em breve vai ter Águia Blindado por lá, meu irmão. Baixa a mão da bacana.、E、de café. Canta aí você. Canta aí v o c ê Canta, Gana. Qual é o nome do DJ? DJ Felipe c o v i ç a d o Uh, delícia! Uh, delícia! E meu parceiro Manolo? O Marcelo? O Marcelo da banda?、O、William César e o Cristiano aqui com a gente? E o Marcelo da ópera! Você me atando se faz e eu não quis. A paz e s s a tem o meu gordinho Júnior! Desempregado aí tem muitas, muitas, muitas t amigas de s empregada, filho de um trampo. Isso então essa oportunidade e r a chegar no vindo do cara que é empresário, do cara que tem dinheiro, do cara que bota o uísque, do cara que vem, gasta r tudo e não tem pena. Rodrigo, Rodrigo, aqui pela retaguarda, Rodrigo,、tá、aqui é solteiro.、No、Rodrigo a í tá? tá ao fim de problema hoje, endinerado. Então chega aqui no vindo do Rodrigo e fala assim pra ele, bem baixinho. Você tem Gay 私たちの家族 o c a b e l o E o seu sono, sei lá. Até prova o seu beijo. Pra ver se a barba vai me a r r a n h a r Ei, Junior! Eu posso ser fiscal. Tá aqui o m e lado, do meu parceiro. Também o Caça Rato, jogador do Independente. Lá de Tucuru. Toca de... a de gente com a gente também. Um abraço pra você, Caça Rato. Você tá com a gente hoje ao lado. Curtindo o show do espetacular. Posso ser a c o b a i a Pra quando? Clube, clube. Pra quando? Quando? Quando? エステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステステ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 Então, em vão, Lume vem... da barbearia do Clay. Escada, Esse é o barbeiro que tá aí, né? Não é o cabeleireiro, pô. Não vai me te confundir, te minha... <risos> e confundir, d e r ç a d o Me fala n d o barbearia do c l a Fagner! Segurando o t e l o m i n a Duque Gold. O patinho dourado de maior prestígio no estado do Pará. É Duque Gold na parada. R.A. Boutique. Alô, meu gerente, DJ Guilho. Bora, meu DJ. Lembra, lembra. Vai liberando. Vai liberando.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 O cobiçado mandava ver aqui em cima, O cobiçado do Pará. O cobiçado do Pará. Parabéns pelo cross. c o m o dar c e r t o a essa galera. Quero sentir você, você, você. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Tanto é que n ã b pega no que. Não queria nem saber quando toca techno, a galera não quer parar. É a onda do momento que c h e g o u para ficar. Enquanto a gente ajustava, a galera mandava ver. Dançando techno, brega, não queria nem saber quando toca techno, a galera não quer parar. É a onda do momento que c h e g o u para ficar. Enquanto a gente ajustava, a galera dançava. Era a techno que rolava. E dança, dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança tosse, t a s s e tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, t a s s e tosse, tosse, t a s s e tosse, t o s s a tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse, tosse 「えぇー!」O bagulho vai doidar e doidar e doidar! Bota pra cima!「ぽんゆぽん h が pra cima e grita!「Não para! Quem namora, quem namora, quem namora. Eu tô de、no、baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, v É c h a u p a quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem na v o r d a vem na v e r d a vem na v e n a É tchau pra quem namora, que o bagulho d o i d o é tudo de uma vez. c o m i ç a d o r não alivia. Bota o bagulho doido. Doengue Amor É, que eu te gosto, é bagulho doido, é não é sofrência, não, bolo! Doengue Amor な、oh. hey. hey. oh. hey. oh. hey. Tom a n e n a e r o putaria! p o e e i a b g u l h o に d i d o u E toma, toma, toma, toma t o toma, toma. Vai, vai, vai. Só quem t e Aponta pra mim nesses moves aí. Pra onde tá os corno? Aponta nos moves. No meio de todo mundo, todo mundo é corno a i n g r a ç a d o Lá em cima que tá os corno? Agora aponta os move s aí pra onde e s tá as mulheres bandidas aí pra mim, por favor. Corno, corno. Tá pro lado direito a mulher bandida? Ao lado direito. Agora aponta pra mim onde e s tá os caras doidos aí, Chacal. Corno, corno. Isso, cornu, cornu, meu irmão. Cornu! cornu. Esse Chacal tem que ir ao r c h a b e l o p n u Ele chega por primeiro na festa. Cornu, ele logo、cornu. identifica quem tá na área. Cornu, cornu, Agora, Chacal. Corno. Bota pra mim aí. Corno. No. Onde tá os viados da festa hoje? Feça hoje. Feça hoje. Feça hoje. Feça hoje? Ah, tô em cima tô, de ti. Cima tu de tu de é ti. doido, é meu irmão? Tu é mais moleque doido, não? Mas ela quer o seu vovô, ela quer dar pra baixo. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostinho. A jogada na minha cara, então você q u e levar. A jogada na minha cara, então você q u e levar. E v a jogando lá pra cima, lá pra cima vai. Eu, eu vi o、um、mano sentado lá na escoma. Na humildade parei pra desenrolar. BRABORA meu parceiro、na, na, O ワー <é, S 1> <t os> q u eu, eu e ninguém me queria, ninguém me queria, n てくれよく言うてくれよく言うてくれよく言うてくれよく言うてくれよく言うてくれよく言うてくれよく言うてくれよく言うてくれ s く言うてくれよ a 言うて a れよく言うてくれよく言うてくれよく言うてくれよく言 i n h a よ m i うてくれよく言うてくれよく言う m くれ o く言うてくれよく言うて a m よく言うてくれよく言 n h くれ m く言うてくれよく言うてくれよく言うてくれ t o 言 a てくれよく言うてくれよく言うてくれよく言うて n h よく m よく言うてくれよく言うてくれよく m うてくれよく言う Acelera, Kaique! Ao lado esquerdo. Não, não, assim não. Vou fazer diferente, senão os cara da Flávia vai estar copiando. Vai! Quando eu tava de a pé, ela gritia marruda. Agora, de m i d o sem dela, quer subir na garupa. Aí eu、vai. ia falar, não, pô. Aí. Fala. aí eu ia falar, não. Eu já falei, não, não, falei, não, falei, não. não. Eu... Bora botar esse bagulho doido. E os c a r a s t o i na área hoje comigo. お bagulho tá いどいどんど Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panela. Boa, caralho, novinha, filha da puta. E meu parceiro Rodrigo. Aqui comigo retaguardão Rodrigo. Tamo junto, garoto. Quem Sander? O homem da r e p e l i r ã o O estouro no maré.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 エディソン、i e a l á v e l Produções。s novo Mega Robson. A nova era espetacular chegou, chegou, chegou.